Jua ni nyota iliyo karibu nasi kuliko nyota zote, na yenye kunawili kuliko nyota zote, na yenye umuhimu. Karibu tuliangazie jua. Jua ni kitovu cha mfumo wa jua wenye seari nane, seari vibete na magimba mengine madogo. Jua ni nyota iliyo karibu na dunia yetu kuliko nyota nyingine zote. Ubo la jua linakaribia kuwa tufe kamili, maada yake ni utegili yani gesi ajito sana, inayoshikamanishwa na nguvu wa gravity. Kipimo cha juwa ni takribani kilomita bilioni moja na milioni miatatu na tisini na na, mia na nane, Ambayo ni mara ya moja na tisa ya kipenyo cha dunia yetu Masi yake ni mara laki tatu na elfu serasini ya masi ya dunia Kwa ujazo jua ni kubwa mara milioni moja kuliko dunia Kikemia masi jua ni hasa hydrogen ya asilimia sabini na tatu Na heli asilimia ishirini na tano Kiasi kilichobakia ni elementi nzito zaidi kama vile oxygen kaboni, chuma na nyingine. Ingawa elementi nzito ni asilimia ndogo tu za masi ajua kutokana na ukubwa wa jua elementi hizo zinalingana malelfu tano na masi ya dunia. Muundo wajua Mundo wajua hufanywa na kanda tatu. kini ambacho atomi za hydrogendroi zinayeyungana kutengeneza heli kutokana na hali ya shinikizo na kubwa mno, ukanda wa miuko, convection zone, ambako joto lakini linaendesha mizunguko ya utegii, inaopeleka nishati kutokana na kini kwenda angahewa ya jua. Ukanda wa angahewa ya jua, sehemu yake kubwa inaitwa tabaka nuru photosphere. Tabaka nuru ni asili ya nuru na joto tunazopokea duniani. Sehemu ya nje angahewa ni corona, inayoonekana tu wakati wa kupatwa kwa jua. Historia ya jua. Tafiti mbalimbali mbali zinaonesha kuwa jua lilitokea takribani miaka bilioni 4.5 iliyopita katika wingi kubwa la molekuli za hydrogen kama nyota zote jua linapitia ngazi mbalimbali katika maisha yake. Wataalamu wengi hukadilia kwamba baada miaka bilioni 5 ijayo akiba hydrogen katika kitovu cha jua itapungua. Halafu jua litapanuka sana na kuwa jitu jekundu. Katika hali hii inaweza kuenea hadi njea ya orbit ya Zuhura na hakuna nafasi tena kwa uhai kwenye dunia kutokana na joto kali. Wataalamu na katika makadirio yao, kama panuzi huu utasababisha pia kupotea kabisa kwa sayari ya Utarini, Mirihi na Dunia zikimemezwa na kuingia ndani ya jua. Baada miaka bilioni kaza ya kuwaka kama jitu jekundu, masi yake takwa imepungua, itajikaza na kuendelea kwa muda usiomlefu kama nyota ndogo na hafifu. Kuna uwezekano mkubwa kwamba jua litaendelea baadaye kama nyota kibete nyeupe, white drafti, itakayoendelea kuzima polepole. Pole mnunulisho wa upepo jua linatoa muanga, joto na mnunulisho mwingine wa aina mbalimbali sehemu ya mnunulisho huu unatoka kwa umbo la chembe kama proton na elektron. ambazo kwa jumna hujulikana pia kama upepo wa jua masi ya upepo wa jua ni takribani tani moja kwa kila sekunde asili ya hii ni, ni mchakato wa mweungano wa ya ndani yake katika mweungano huo hydrogen inabadilishwa kuwa helium Elementi nyingine zinatokea pia kwa kiasi kidogo. Badiliko kutoka hydrogen kwenda helium, inaachisha nishati na otoka kwenye jua kuanja mnunulisho. Nishati ya mnunulisho huu ni msingi wa maisha mimea na viumbe hai katika dunia. Nuru ya jua inabadilishwa na mimea kwanja usanisi nuru kuwa nishati ya kikemia. Inaojenga miili yao itakayo tena mimea na wanyama. Mambo ya na tabia nchi ya Afrika ya mashariki jua la utosi, upepo, mwinuko, mvua, uoto, bahari na maziwa ni mambo yanyoasili tabia nchi ya Afrika ya Mashariki. Jua la utosi, dunia yetu ina mistari ya kubuni inayowezesha kutambua maeneo mbalimbali kwa urahisi. Mistari hiyo ni pamoja na mstari wa Equator, Tropic ya Cancer na Tropic ya Capricorn. Mstari wa Equator unaigawa dunia katika sehemu mbili za kaskazini na kusini mstari huu na nyuzi zilo na unapita nola la Afrika Mashariki katika nchi za Kenya na Uganda mstari wa tropiki ya cancer upo upande wa kaskazini mwa equator mstari wa tropiki ya capricorn upo kusini mwa equator kipindi ambacho jua la utosi lipo tropiki ya cancer eneo la kizio cha kaskazini huwa na joto kwa kuwa hewa ikipata joto hutanuka hivyo huwa na mgandamizo mdogo wa hewa pepo huvuma kuelekea huko Pepo hizi huvuma kutoka kusini mashariki kuanzia mwezi disemba wakati jua la si linapokuwa tropiki ya Capricorn kipindi hiki kiziocha cha kusini huwa na joto na pepo huvuma kutoka kusini mashariki Pia hali hiyo husababisha mabadiliko upatikanaji wa mvua na hali ya joto katika Eneo la Afrika ya Mashariki. Maeneo ya ikweta yana tabia kikweta ya kuwa na mvua nyingi na joto jingi, kusini na kaskazini mwaeneo lenye tabia ya kikweta Kuna tabia kitro yenye majira mawili makuu ya muaka. Majira hawe ya muaka ni masika na kiangazi. Lakini katika maeneo ya pwani majira muaka hugawanyika katika sehemu nne ambazo ni vuri, kepupwe, masika na kiangazi. Muinuko. Afrika ya mashariki ina muinuku wa metazilo kutoka usawa bahari hadi kufikia meter ufunne Maeneo ya puani muinuku wake ni kwanzia metazilo hadi meta miatano kutoka usawa bahari. Wastani wa Jotoridi ni nyuzi za centigrade shirini na sita Joto hupungua kadiri kadiru na bara Mete rufu moja miatano kutoku sawa bahari Ni nyuzi za centigrade shirini na mbili Ambapo ni wastani wa Joto linalopatikana katika meneo atabora Maeneo ya mlima mrefu kama kilimanjaro wenye urefu wa meta takribani nilufu tano na tisini na tano Huwa na Jotoridi la chini ya nyuzi za centigrade zero Maziwa na bahari Maeneo yaliyo kando kando wa maziwa na bahari huwa na unyevu nyevu na mvua nyingi. Mara nyingi maeneo yanazunguka bahari na maziwa, mfano Ziwa Victoria na Bahari ahindi, ya Hindi, yana tabia nchi aina moja. Maeneo haya kwa kawaida hupata mvua nyingi. Uoto wa misitu. Maeneo yenye misitu hupata mvua nyingi kwani mawingu huweza kufanyika kwa urahisi. Misitu hiyo pia huifazi unyevu usipotee ardhini kwa urahisi kuanzia kwa mvukizo. Tuangazie pepo. Pepo za msimu za kaskazini mashariki huleta mvua kidogo katika eneo kubwa la Kenya na kaskazini mwa Tanzania. Pepo huvuma sambamba na pwani. Pepo hizi huvuma kutoka sehemu kubwa nchi katika nchi ya Ethiopia, Sudan kabla ya kufika eneo la Afrika Mashariki pia. Hii ni HMG Africa na hilo ndio jua letu. Shukrani kwake jua kwa kutupatia uzima na uhai katika dunia hii.